Tudom, te is láttad az anyukát a Mátyás templom előtt, aki egy határozott mozdulattal félrehúzta mellőlünk a lányát, nehogy seppfertőzéssel átadjuk azt, aminek még a gondolatára is keresztet kell vetni. A káromkodás vagy köpködés nem lepett volna úgy meg, mint ez a halk, udvarias undor a szerelmünk láttán. A szemében villogó kétségbeeseddű árulta el biztosan, magyar. Pedig már kezdett elönteni valami nemzeti áhitat itt fent, mint gyerekként augusztus 20 en vagy a himnuszt énekelve. De most bárhogy is próbálom előkaparni ezt a régóta vágyott meghittséget. Bármilyen jól is esne, nem tagadhatom tovább. Ez a vár nem a miénk. Ezen a nyelven, amin érezni tudok, nem szabad rólunk beszélni. Nem férünk bele a törvényeikbe, a katonák nem a mi oldalunkon állnak. Ezek a falak nem minket védenek. Nem baj, nem baj. Gyere kedves, gyere csak, csináljunk egy képet a kilátással, aztán elindulunk haza, valahová, messze innen, ahol az összes szégyen, fröcsögés, bujkálás, csak egy citadellás hűtőmágnes lesz a gyerek rajzok között. És ha néha észreveszem, biztonságos távolból gondolhatok arra, hogy tényleg volt egy ország, amire emlékezni lehet, és van ez, ahol boldogulni. Hogy volt egy ország, aminek a nyelvén becézlek, és van ez a másik, ahol félelem nélkül tudlak szeretni.